היפופוטם! היפופוטם מחוקות יוקרג, אם להציג תחרות מלכת היופי תחרות מלכת היופי משודרת בחסות העיתון שוורץ ורץ העיתון לאנשים שרוצים לקרוא עיתון שקוראים לו שוורץ ערב טוב וברוכים הבאים לתחרות הנפלאה עם הכי הרבה בנות שוות שאפשר להביא לתחרות כלשהי כולן נהדרות, כולן יפות, חוץ מאחת שנכנסה בפרוטקציה. כולן נחמדות, לכולן יש חבר, חוץ מאחת שנכנסה בפרוטקציה. וכולן מבלי יוצא מן סנוביות שיעשו לך טובה אם ידברו איתך, וגם אם כן, חבר שלהן יבוא אליך בלילה. ונעבור לתחרות עצמה. על הבמה יש 20 בנות, ובשלב הראשון צריך להעיף את ה-12 בנות היותר מכוערות. שופטים? 14! 14, 14, 14. 14. מספר 14, צימה תחרות, באמת יש הסכמה גורפת על זה, סליחה מצטערים צריך לסנן עוד בנות, חבר השופטים רשאי לשאול שאלות את המתחרות וכך נדע מי נשארת מספר 8 אוקיי, בנות להתרכז, לא לענות בפזיזות, שלא יפסלו אתכן שאלה הבאה, כן מספר 10? כן אם מספר 11 ו היו מרביצות למספר 7, היית מתערבת? בהתחלה הייתי שואלת אותם לראות אם הכל ב... קודם כל הייתי מנסה לדבר איתם... כולה ארבעה החוצה! כן, כן, כן, כן, כן ועכשיו נעבור לתחרות בגדי הים הבנות התחלקנה לשתי קבוצות, אתן צריכות להוריד את הבגדי ים שלכן ולעשות שרשרת בגדים ונצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב שלום, כאן רותי שי, יושבת ראש אגודת נשים למען שוויון. אגודתנו פועלת למען יחס הוגן ושווה לנשים, לשוויון זכויות בעבודה, ומטפלות יום-יום בפגיעה בכבוד האישה והטרדות מיניות. אני יוצאת בקריאה נרגשת, בואו נתייחס בכבוד אחת לשנייה. בואו ניצור עולם נעים וטוב יותר, כי כולנו בני אדם. תודה. אוקיי, okay, בזמן <מובח> הפרסומות עוד <מובח> שש נקבות עפו מהתחרות, כי סבלו ממשקל עודף. <מובח> דבות, דבות, דבות. ונשארו שלושת אזרחות, שתי התאומות <מובח> רינת ואלמוג. <מובח> שלום. וחביבת השופטים ו... <ורין>. נחמד. ועכשיו הגיע הזמן לחלק ביניכן את שלושת המקומות הזוכים. ובשביל לקרוא את השמות הזוכים, אני אזמין לבמה את יוסף ברנדוט, הוגי התחרות הראשונה בשנת 1904. בוא תעלה לבמה. <מובח> בוא, בוא. בוא. <מובח> <מובח> אני בדרך אדומה. בוא בוא. רגע אני בא! בוא. אני בדרך! טוב עד שהוא יגיע אני אקרא את התוצאות. במקום השלישי והשני התאומות תחליטו ביניכם ובמקום הראשון... נחמן. אה? זה סוד. מיד אחרי הפרסומות. שלום, כאן ורד מלכת היופי החדשה של ישראל ורציתי לשאול את עצמי שאלה עצמי, איך השיער שלך יפה? אני כן, כי אני משתמשת בשמפו שוורץ. זה שמפו נחמד, נחמד, נחמד, שמפו נחמד. שמפו שוורץ, לנשים שרוצות להשתמש בשמפו שקוראים לו שוורץ. נחמד, נחמד, שמפו נחמד, נחמד. ושוב אנחנו כאן, במתח האדיר, מי תהיה זוכה? והזוכה היא שרונה! הפתעה, שרון היה זוכה משנה שעברה, שהשמין לה הראש ונתקע כתר ואי אפשר להעביר אותו. תודה לכולם, תודה לקהל, ולהתראות! הנה, הגעתי! הנה! הגעתי! הגעתי! והזוכה היא... שיט! הכרחתי את המעטפה על הכיסא! יורם, מי עזרתך? אני אספר לך... נחמד.